פרק כ"א: "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יתנו, כל דרך איש ישר בעיניו, וטוחן ליבות ה'. עשו צדקה ומשפט, נבחר לה' מזבח. רום עיניים ורחב לב, ניר רשעים חטאת". מחשבות חרוץ אך למותר, וכל אץ אך למחסור. פועל אוצרות בלשון שקר, הבל נידף מבקשי מוות. שוד רשעים יגורם, כי מאנו לעשות משפט. הפך פך דרך איש וזר, וזך ישר פועלו. טוב לשבת על פינת גג, מאשת מדיינים ובית חבר. נפש רשע עיוותה רע, לא יוכן בעיניו רעהו. בענוש לץ יחכם פתי, ובהשכיל לחכם ייקח דעת. משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. אוטם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. מתן בסתר יכפה אף, ושוחד בחק חמה עזה. שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועל אוון. אדם טועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח. איש מחסור אוהב שמחה, אוהב יין ושמן לא יעשיר. כופר לצדיק רשע, ותחת ישרים בוגד. טוב שבט בארץ מדבר, מאשת מדיינים וכעס. אוצר נחמד ושמן בנווה חכם, וחסיל אדם יבלענו. רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מבטחה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זד יהיר לץ שמו, עושה בעברת זדון. תאוות עצל תמיתנו, כי מאנו ידיו לעשות. כל היום התאווה תאווה, וצדיק ייתן ולא יחסוך. זבח רשעים תועבה, אף כי וזימה יביאנו. עד כזבים יאבד, ואיש שומע לנצח ידבר. העז איש רשע בפניו, וישר הוא יבין דרכו. אין חכמה ואין תבונה, ואין עצה לנגד אדוני. סוש מוכן ליום מלחמה, ולאדוני התשועה.